Rugăciune pentru taina și porunca mărturisirii. Doamne Iisuse Hristoase, Mesia cel așteptat, Te iubim, Te sărbim și Te mulțumim, fiindcă taina mărturisirii ne a învățat. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. De aceea, ca ucenicilor tăi, ne poruncit. Nu vă temeți de ei, Căci nu este nimic acoperit care să nu iasă la ivală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut, dincă toți cei ce pe tine te-au mărturisit, fiii genei te-au ucis sau i-au lovit. De aceea oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru că de-a de lepădării ne-ai ferit. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar nouă taina mărturisirii ne-ai lămurit. Nimeni nu vine la mine dacă nu-l va atrage tatăl meu. De aceea, viclenilor, în pildele le -ai vorbit și pentru neamul viclean ai prorocit.